Lekog pozdravljenja, ki danes je na naši gimnazi počala posebna gostja. V imeru vseh prisotnih pozdravljam dr. Inko Mirjana Najprej bo je bojo vajna kratko predstavljene. Letno je Žimar si izdolj izmed nas spoznam po njenih delih, po mnogih predavanih in intervjujih. Dr. Mirjana Oleg je redna profesorica za podelujočja socialne psihologije in predstojnica Centra za socialno psihologijo na fakulteti za TBR. Predava socijalno in politično psihologijo, psihologijo komuniciranja in ekološko psihologijo. Ukvarja se z naravnimi in ženskimi študijami, študijami predsotkov in diskriminacije, kot te bomo danes tudi ukvarjali, in mnogimi drugimi. Na podlagi svojih raziskav, ki segajo že 80 leta, let, je napisala veliko knjig, na v katerih je bila linija in ideologija. Socialna zgodba, sodobne identitete, predsodki in diskriminacije, mladih, družina, stažarsko ter druge. Mnogi smo po teh knjigah že poslednjih let, saj njena dela služijo medcenjeno strokovno literaturo, drugi pa jih imate možnost najti tudi v naši šolski knjižnici. Njeni deli tako so se jim zanimivih pogledov na problematiko naše družbe, predvsem mladine, več o tem pa je najbolje, da vam pove sama. Kledem pa ji predamo besedo da se skupaj predamo en prispurek. Puj saj imamo za soseda. Ko je nekaj da jutra, ko košta mu Gijeta, prišla v perila, jo je doktor izjad pozdravljeno s razboljivo navice. Danes dobimo blok novega soseda, je rekel. Oj, oj, je rekla hemigreda, upam, da umirem in urejen. Ko si Jokna pomnil blago za ko bi bila vsaka takšna čista mačka, ali starejši kot kmalu se zaslišati prihajati novega stanovalca. Zajc, dek tudi s Joknim, kokošino so se postavili na vrh lustek, da bi videli svojega novega soseda. Ko se ga zagledali, niso mogli verjeti svojim očem. To ni bila najčista mačka in najstarejši krt, pa tudi na lisica, kokoš ali zajec. Moj Bog, je je sletina Hvireta, saj to je pojsa pulis. mano za soseda, to pa sploh bo šlo. Psa gleda, da so pojsi namarjali in omazani in zanikali. Doktor Izjak in Zajecnik ste prikimal. Kasneje iz tega dnega je doktor Izjak srečal soseda pojsa, ki je ravno ne se košturo. Doktor Izjak je še hitro mimo njega, ne da bi ga pozdravil. Vendar je toliko kočil korak, da bi bil kajkajkajkajkaj namerala. In niti malo ni bil presenečen, ko ne ne še, je prišel v nekaj drevno pločevin. Doktor je z resno pohitel po košti in gril potožil, kako še ne maram se, je rekel. Tisti pus je opustil razsut, da je pa vse pripregal na našem pločniku. Ojoj, ojoj, je zastopila in je reda. Pohitela je dan pogledala na okrog, tudi da nikaj ni bilo nobenih drevnih. Vgotavo je pospravil doktor Gisijak, je pomislila. Toda pus je bil tisti, ki je pomenil poč in je pospravil Na to je odnesel v svoje stanovanje in zakuril prijetim onom. Naslednje je pusa se ko po koškanje miljeta. Pus je nese doma od veteške grečkih hrane. Tudi on je bilo se pod stopnice, da bi videla, kaj tohrat ne merala In niti malo, da bi bila presenečena, ko mi je stopnica padla v moke. Iz raztrgane vrečke je pohitil beljak. oblak. Koko jim rekli, da je zajce pohititi razajce, mi bomo potrošili. Kakšno ne da rečem, tisti, ki pusti, pustijo našo večjo, so zaprašeno s Kako grozno, da se po jih me, tudi da je na to, da nikaj ni moke. Gotovo je počistila hendineta, nepomesila. Toto puls je bil tisti, ki je pometal nepomin pla. Nato se je odkravil svoje putnje in spekacija torej priškode. Kmalo se tem je puls srečal z lajecim. Počas je govoril za pulsem, da mu ga ne bi bilo treba pozdraviti. Nalašč se je da bi videl, kaj se je zgodilo. In zagleda je pulsa, ni mogeljo v svojem nočeno. Pojs svoje stanovanje nesel vetro blata. Blato se je cedilo na tla, pojs je trcal po njenju in puščan za sabo blatne sedi. Zajec ni pripel tudi v sjapni kokoščani rjetje in ima potožel. Kakšna nemadnost, je rekel. Tisti pojs je z blatu poprskal vse naše stopnice. opravno, sta se strinjala dokud v sjapni kokoščani rjeta in bala zdrave. Toda, ko sta pohitila ven in pogledala na vprop, nista nikaj blata. Gotovo ga počistil Toda puis je bil tisti, ki je kaj trikrat povinil stopnice. In splotno šlo za blata, ampak za je vnese v delavnice, ki je oprikovalno učeno posodah. Tako ne gre več, so srednili in, in doktor Isla. Če hoče požel, Če hoče pojseč letih v našem bloku se mora pribeno odnašati. Drugače bo mora ubiti." In hnili so po na nazgore, da mu to povejo. Pozornili so. Cintin, cintin, cintin. Cin. O, pozdravljeni, je rekel pojse. Bil je presenečen, da je že tako malo dobil pisk. Doktor ja. Kokošnja in, in zajci so se ravno hoteli pritožiti, ko so se plavta odpirala malo bolj na široko. In za njih je priplava prijeten prijetna bomba po cimetu. In zasešili so proste stanje o meste, ki Pazili smo na njihov večji, je rekel doktor Lisek. Oh, oprostite, je rekel Buiz. In res upam, da sem sedem minut počistil. Doktor Visjak, kokoška je nore, in zravenci so se presenečeno pogledali. – Torej, nisi ti pospravil v drvo, je rekla Henrije, to je Ti Nisi pospravil moke, je rekel Henrije. In ti. ti nisi počistil blatnih sedih, sta zdaj za neko, je rekel doktor Visjak in kokoška Henrije. Vsi so jim bili in posvetil sem je, da pusti se počistil sam. Imenuje se Tiler, ki je rekel: povz. bi se mi pridružili v čaja, sprejeli so povabili. Doktor Lisjak, koška in rejka, in zadnji so stopili v te v čisto kuhinja, in jim pomagali pri pripravi čaja. Občutovali so s in vrče, ki jih je naredil v svoji delavnici. No, v državnem bi se igrali, je predlagal Tiler. Pokazal je, in Heljeta je bila počaščena, ko je videla, da za vsakega novega soseda naredi posebno igrovno figurice. Ljubko stanovanje imaš te odr, je rekel za iznik in je priznil na stilni piško. Prekrasne stanovanje imaš, sta ponavila do 20 in kokoštarno leto. Pomislila stane vse priletne popoldanske čajanke, ki bodo preživeli skupaj. Kako boste videli, da moja nasilja se dobi. Zdaj pa lepo pozdravljeni še z moje strani, uh, tako ste lepo sprejem naredili, da sem prav ganjena in uh, poleg tega, da sem Poleg tega, da sem še malo utisom te poti potovanja iz Ljubljane do Naptuja, ki je trajalo skoraj 4 ure ne? in ne sem to, da je trajalo 4 ure, ampak je bilo nekak utisom tega, da so na tej cesti danes ugasilo tri mlada življenja in da je to, da si me zamudila, da ste vi morali čakati, za kar se vam upravičujem, pozaprav malenkost v primerjavi s tem, res, da so na tej cesti, pozaprav danes šli tri mladi ljudje. Uh, torej, um, najlepša hvala za predstavitev, mogoče še nekaj besed, v dopolnitev te slike, uh, namreč um, v moji osebni izkaznici piše Rojena v Ormožu. In eh, vsakdo, ki dobi to osebno izkaznico v roke, kjer se moram legitimirati, mi reče, a, vi ste pa tujskega polja. Ne? In eh, je neverjetno, in potem mi enkrat moja dobra prijateljica iz Ormoža, Ormožanka, reče, veš, kaj sem videla, e, v Ormožu je šla ena slavnostna pač knjiga, ki je včasih občina izdaja, ne? nekak kot ena taka spominska knjiga in notrije so objavljeni, eh, torej znani ljudje, ormožani in med njimi si tudi ti. Eh, ne verjetno je zaradi tega, ker sem jaz v svojem življenju v Ormovču preživela tri dni. Ne. Namreč, eh, bila sem rojena na poti, eh, življenje sem pravzaprav večini preživela na Gorencem, po, po svojem izvoru Gorenka, čeprav sem mislila, da nimam nič gorenskega v sebi, ima mnogo več te ravnine, tlele od tuja pa tja do lendave. Zgodna otroška leta sem preživela v lendavi, kjer so maji starši. Živeli in delali po vojni in um, je moja mama, ki je imela domotožje po Gorenski, po školu Filoki, šla še torej en mesec pred porodom, očešel na poslovno potovanje v Ljubljano, v in je moja mama samo pridružila in seveda na poti dobila popatke in tako torej v moji osebni izkaznici piše Ormož. Uh, toliko v to, kako recimo se v časih uh, ljudem ne, torej ne hote uh, nalepijo neki Nalepke, jaz nimam nič proti temu, da me imajo za Štajerko in tudi nimam nič proti temu, Torej, eh, tako se pravzaprav ljudem lepijo stereotipi, določeni stereotipi. Aha, Gorenka, aha, Štajerka in potem si pod tem, ne, pod utisom tega naredijo celo zgodbo o tem, ne. To, da sem jaz bila rojena in da imam osebni izkaznici eh, Ormož, iz tega lahko nastane cela zgodba, kdo je ona, kakšna je ona. Torej, kaj hočem za začetek povedati, ne? da je problematika, o kateri govorimo je, na nek način nas spremlja celo življenje, okroženi smo z njo, dela pa velik razdorov in velik, uh, torej nesoglasij uh, v družbenem življenju in med ljudmi, ne. Uh, na videzgleda stvar nedolžna, Aha, Puj si je prišel v nov blok, aha, ona je ormožanka, ne? Navides da je nekak neznatni podatek o človeku lahko pravzaprav splete celo zgodbo o njem, kdo je on, kakšnje, kaj lahko od njega pričakujemo in tako dalje. Ne? Torej, to je ena nekak reč, o kateri bi, bi danes nakratko spregovorila in potem tudi z vami predebatirala, če boste želeli. Ne? No in seveda, če, če bi se ostavili samo pri tem, samo pri stereotipih, da bi rekli, aha, ona je štajrka, ne? aha, on je pujs, ne, ne bi bilo zapravo še tako, ne? to tak problem, bi pač rekel, ko bi se spoznali, ko kot so se tlele spoznali, puj so in vsi ostali stanovalci, aha, se je čist prijeten, ne sostanovalec, eh, eh, ampak po navadi se na to vežejo še druge rečine, vežejo se naša čustva, navadi se vežejo na, na, na to čustva, naša negativna čustva, naše nezadovoljstva, naša jeza, naša notranja potreba po tem, da nekoga obsojamo, sovražamo, zato da na vzven prenesemo ta negativna čustva in tako prezaprav pride iz nekih nedolžnih, navide nedolžnih označevanj, kot so stereotipi, da prezaprav lahko grobih označevanj, kot so predsotki, ne, in predsotki lahko vodijo do diskriminacija, izključevanja, hude spopade, konflikte, nasilja, obračunavanja in tako dalje. Pot od tega, da rečemo, to je pojsem do tega, da ga izključimo iz kroga in da rečemo, da je nezaželjen je zelo kratka. Tko se je ta zgodba zaključila, zaključila, se je pravzaprav zaključijo, zaključijo lahko zgodbe v pravlicah, ne? In žal se tako večinoma ne zaključuje v realnem življenju, ne? nam Namreč, v realnem življenju seveda veliko krat pravzaprav gonimo naprej svoje in, svoje in predvsem zaradi tega, ker hočemo ohranjati pozitivno podobo ne priznamo svojih zmot, ne priznamo svojih napak in, uh, uh, uh, uh, torej, na, ne, gonimo svoje naprej. Uh, ko bomo prišli do ne, do teksta, bomo lahko začeli pravzaprav s tekstom, brat, a lahko dam na povečavo. Ne kremo, ne? No, torej, eh, mogoče na hitro, eh, torej, kako se običajno te zgodbe končajo in lahko, kako jih mi lahko naredimo bolj srečne in, in uspešne, eh, zato, ne zato, veste, o tem, ne, če bom zdaj govorila o stereotipih, predsodkih diskriminaciji in izključevanju, Pravzaprav prvo stvar, bi vam želela nekak na srce položiti, ni to, da neko nekoga izključujemo, ga ranimo, ne, ga poškodujemo, ne, mu otežimo življenje, ampak ko izključimo, naredimo nekaj tudi sebi, ne, ne. To pomeni biti dober s drugim. Ni stvar v tem, da smo dobri z drugimi, ampak da smo pravzaprav dobri sami s seboj, ne. Namreč vse take negativne reči ne gre za to, da, da se ne, ne, ne mislim sem na to svetopisemsko pravilo zob za zob, dobro za dobro, ne, ampak mislim, da je pravzaprav izkušnja, kaj lahko izkušnja dobrega prinese. Poglejte v te izkušnji, ne, vsi so srečno živeli do konca svojih dni, lahko bi se pa vsi kar naprej ogovarjali na tem bloku, kar naprej en drug nekaj podstikali, kar naprej en drug nekaj škodovali ne? in bi se bil zapravo ta jeza, to, ta škodoženost, ne? bi se to perpetuiralo in bi bili vsi nesrečni, ne samo pujs, vsi bi, bili, bi se nekako kupičla ta jeza, nezadovoljstvo, sovražbo in tako naprej. Ne? In bi bilo sovražbo krog nas. Ne? No, torej, vsa zgodba se začne s stereotipi, kot sem na nek način rekla. Stereotipi so take preproste na z nedožne oznake kot, um, um, ne, gorenci so skupušni, štajci so kakšni, ne, Ja, veseljaki, ne, tudi pozitivne, recimo, recimo imamo stereotipe lahko ne, in tako dalje. Ne. Ženskam ni za zaupati, moški so agresivni in tako, tako dalje. Mladi so neumni, ne, stari so, ne vem, in tako naprej. Skratka, mi pravzaprav lahko stereotipe pomenijo, da svet delimo v nekaj obvladljivih skupin, kategorij, ki potem na nek način, se jih prisvojimo tudi v naših možganskih, teh kogni, tako imenovanih kognitivnih schemah ne? in s temi živimo, s temi schemami. Ne? Torej, lahko bi rekla, da je stereotipiziranje proces opis opisovanja ljudi na osnovi njihove skupinske pripadnosti, na osnovi, ne na osnovi njihovih individualnih značenosti in posebnosti. Ne? Torej, In preprosto gre za to, da pri stereotipih si vzamemo neke značilnosti in na osnovi tistih značilnosti, ki izstopajo, ljudi opisujemo. Rečemo, aha, moški in ženske. Živimo. Že ženska je, samo ženska je, ne? ali pa moški je. Obenem pa vemo, da imamo znotraj kategorije ženske, ali pa znotraj kategorije moški lahko večje razlike lahko dobimo večjo razliko med enim fantom in drugim, kot med enim dekretom in enim fantom. Skratka, ta nek način razlika lahko potem izniči vse druge značivnosti in razlike med ljudmi. Ne? Zakaj torej stereotipi, če pravzaprav delajo pristranske sodbe v ljudih, ne? če nam na nek način, nekako bi rekla, izkrivljajo podobo sveta ne? in drugih ljudi? Uh, zato. Ker so, stereotipi so, kot pravi naslednja teza, posledica socialnega umeščanja ljudi, človeka oziroma posledica potrebe, da hitro spoznamo, s kom imamo upravka. Ko srečamo človeka na cesti, sreča, se dva človeka, eno vpraša, aj imate malo časa in drugi mora v sekundi razmisliti, kaj, za kaj gre, kaj on želi od njega ne, in... in ja, prosim. Ja, seveda. Ja. Na, na tej osnovi potem sam hitro odloči, ali bo rekel, da ima čas, ali bo rekel, da nima časa, ali bo pa ignorira in bo šel naprej. Če oceni, da je ta tip nevarno, da hoče nekaj od mene, ali pa da, da, da, da, da me nadleguje, ga ignoriram ali pa ga celo sovražno cel pogledam in grem dalje. Če, recimo, ne, nek način um, imam predpostavko, zakaj pa ne, lahko, kaj pa, je, pa ga zanima, rečem, ja, izvolite, kaj pa je, ali lahko poveste, kje se pride do fakultete za družbene vede, ne? mogoče sem to informacijo želel, ne? Uh, in mi smo ga mogoče obsodili, presodili in In lahko mu rečemo, seveda. Vem, se grem tudi jaz na Fakulteto za družbene vede, greva skupaj. Greva skupaj, spoznava, kako krasna človeka kaj sva se zmenila in lahko je to osnova za neko lepo znanstvo, prijateljstvo ali pa se izmenjava neke zanimive informacije in tako dalje. Skratka, stereotipi nam zapirajo svet. Zaprav svet brez stereotipov je odprt svet je svet možnosti, priložnosti, srečevanj, svet stereotipov je zaprt svet, je svet, kjer zapravo hitro kategoriziramo drug, drugega se umestimo in na nek način ne, distanciramo od vseh tistih, ki, ki uh, nas ne zanimajo. Namreč, za stereotipe je torej značilno, da so posledica socialnega umeščanja ljudi in so posledica potrebe po hitrem kategorizirani ljudi. Ne? Mi se dnevno srečamo s strahotno velikom, velikim številom ljudi ali pa kont koncu ne prestano. in mi moramo hitro presojati, kdo je on, kaj hoče, kaj želi, s kom imamo pravka in tako dalje, ne? Torej, To je prva razlog za stereotipiziranje ljudi, sveta, okolja, v katerem živimo. Drug. Pomemben razlog je pa že bolj globije, psihološki razlog, pa je potreba po ohranjanju pozitivne samopodobe, oziroma, če hočete, celo nekih socialnih prednosti. Namreč in to je tudi na nek način posledica socialnega ommeščanja. Namreč je potreba po tem, da ohranim vsaj tak položaj, kot ga imam, ali pa pridobim še neke prednosti. Torej, zaradi tega, kar hočem, da je moja skupina jo ohranjam, pravzaprav neke prednosti, privilegije, ali pa da ohranjam neko pozitivno samo podobo. Iz tega sledi, da stereotipiziram tako, da tiste ljudi, ki so drugačni od mene, so vedno bolj negativni, tisti ljudje, ki so bolj podobni meni, so vedno bolj pozitivni. Moja lastna skupina je pa vedno najboljša. Ne? Ne? To kaže tudi vse raziskave, ki, ki jih psihologi izvajajo od prejšnjega stoletja do danes. Torej, gre za to, da poskušamo vedno na nek način delovati tako nekotem, nek psihološki mehanizem, da skušamo ohraniti, aha, jaz sem vsaj, ne, nekako vedno v teh eh, kontaktih in dialogih vsaj tak ali pa boljši kot, kot ti, ne. In stereotipi povzročajo to, da svet delimo na moj, naš, svoj in drug, tuj, ne naš, ne. In seveda, čim, in nekje so neke meje in čim manjše za te meje, tem manjše je moj svet. Ne? Če se jaz definiram kot ptujčan, je moj svet zelo mejhen. Če se definiram kot štajc, je že malo večji. Če se definiram kot slovenc, je seveda še mal večji, pa vendar le zelo mejhen, moramo priznati. Če se definiram kot evropejc, je ta svet še večji. Če se definiram kot svet Obljana, kot človek tega planeta, tega zgodovinskega trenutka, v katerem živimo, je ta svet otprt, velik. Ne? Pri, n, n, torej, na nek način občutek je prozaprav večji. Ne? In mi se prizaprav ne dovoljmo tega občutka in ne škoda, ker biti svetovljan tega planeta, pomeni imeti toliko otprtih možnosti. Svet je tako odprt, svet je tako velik in prozaprav tudi lep. Ne? In nekjer ni nobenih najap in omejitev. In pravzaprav je to nikrat najboljša obramba pred stereotipi, ne? da pravzaprav rešim meje svojega sveta. Ne? Namreč še en psihološki mehanizem je pri delu pri stereotipiziranju. Ne? Da se svet gradim na moj in tuj, nekje postavljam te meje in kjer so te meje, pogled v tem bloku, ne? med medživami je bil push že tisti drugi, tujec. Ne? Ne? Ne? med vsemi živalmi je bil pujs že tisti drugi tujec ne? in so v željenem bloku postavili meje. Ta stanovalec ni zaželjen, te so zaželjeni in tako dalje. Mi smo svet razdelili na naš, to je kaj, je bil tam uh, kokoška, pa zajec, pa še lisijak. pa lisjak in tuj, to tu je pujs. In lahko naredimo zapravo vojno že v lastnem bloku. Ne? Lahko pa se da rešimo ti meje, še nekak na večjih na, ni. No če naredimo tako, uh, uh, tako razmejitev, ne, je značilni še en psihološki mehanizem, da smo pri sebi vedno pristranski v pozitivno smer, to pomeni pri sebi spregledujemo negativne vidike Ne? naše lastne osebnosti, ali pa našega vedenja, obnašanja, vsi imamo pozitivne in negativne platine ne? in tega pri sebi ne priznamo in to toliko bolj uh, na nek način projiciramo v tistega drugega tujega, ne? tistega drugega tujega, in pri drugem tujem vedno je, pri stereotipih je vedno zapravo značilno to, da pri tujcu pa najprej zaznavamo tako emiljavano neodobravano vedenje. Ne? Poiz, če je prišel v, v stanovanje, je bil tisti, ki nečisti, tisti onesnažni. Ne? Ne? In, uh, in mi smo pa tisti, ki čistimo, ki smo pri dniletbi uh, sposobni in tako dalje. Ne? toliko teh psiholoških mehanizmih. Problem stereotipov je, da niso samo posledica psiholoških procesov, namreč jaz kot psihologinja vedno poudarjam, zato je tako pomembna socialna psihologija in zato govorimo o tem, da je vsa psihologija socialna psihologija. Namreč psihološki procesi nikoli ne potekajo v nekem socialnem vakumu, vedno potekajo v nekih, nekih družbenih družbeno zgodovinskih razmerah in družba ideologija im daje potrditve, Če smo mi zelo družba, zelo tolerantna družba, če sprijemamo odprte, če zdaj sprememo družinski zakonik in prezapravi zanačimo istospoljne skupnosti za heterospoljne skupnosti, potem pomembno smo odprta družba, na ravni norm zakona ne dovolimo ali pa ne forsiramo uh, uh, deljenja na take in take. Ne? Če smo pa zaprta družba, lahko nas, nam pa politika, ideologija ne? Nas, nas zapravo na nek način navaja na, to, na te delitve. Beli pa črni, pa kaj so pri dvoji starši, pa kaj so moji starši, pa asi ti veri ali ti nisi, pa katere vere pa to, ali si moški ali si ženska. Skratka, uh, moč stereotipom ne daje psihologija in daje samo urodje. Moč stereotipom daje ideologija. In isto daje moč predsotkov. In to je zapravo zelo pomembno. Namreč, kot pravina zadnja teza, stereotipi niso samo posledica psiholoških procesov, ampak posledica eh, družbeno-ekonomskih, ideoloških, socialnih razlik in političnega opravičevanja letev. Namreč, vedno je Socialne, družbene razlike so vedno razlike, ki nastajajo zaradi tega, ker so nekomu veprit, ker so veprit dominantni družbeni skupini. Absolutno v razlake na jeziku lahko rečemo, da današnje razslojevanje in razlikovanje je veprit kapitalski in politični eliti. Ne? ki zapravo ohranja te pozicije zaradi tega, da lahko ohranja svoje privinjegije in svoje vrednosti. Gre naprej, čez hitro gre. Torej, rekel, zdaj smo govorili o tem, da so se vtipi neke žodbe, Prva tese tu, tu pravi. Stereotipi razlagamo svet, s to, ki preminjamo svet. Ne? To pomeni, stereotipi so ne, pravno, kognitivne sodbe, miselne sodbe. Stereotipe mislimo, razumete, ne? Na, mislimo lahko na stereotipen način. Stereotipi sami po sebi še niso, niso recimo toliko grobi, različno se odražajo potem v jeziku. Namreč mi naše misli prevajamo v govor, v jezik ne? in lahko v govoru že izražamo svoje misli in lahko že te stereotipne kategorizacije prevajamo v jezik in v govor. In veste, da jezik in govor lahko seveda močno rani, močno poškoduje, ampak vendarle predsotki so še več, predsotki se kažejo v obnašanju, ne? Če, se, če so Stereotipi sodbe misli, mentalne kategorije, so predsotki delovanja, ne, vedenja, obnašanje. Ne. E, e, pri stereotipih samo mislimo, da mogoče e, pujs pa ni prava oseba za našga seseda. Pri predsotkih pa nekaj storimo za to, da pujsa iz, iz, izteremo iz našga bloka. Ne. In to je teza, ki jo bom danes povedala, če, če bom malo časa z jo že zdale povdarjam, zato ker je zelo važno, ne? da je značilnost sodobnih predsodkov, da grejo zelo skupaj s tako imenovano libertarno govorico. Tako imenovano, mi, ljudje, ki, imajo, ki so polni govora o demokraciji in človekovih pravicah, so lahko ob zelo predsotkovni, kako pa svoje predsotke opravičujejo? Pa rečejo, moja pravica je, da odločam, kdo je moj sosed v stanovanju, v bloku, A razumete? Ne? Torej, lahko grejo predsotki skupaj za zelo Navides libertarna libertarno držaje. Moja pravica je, da odločam, s moj mojo živi, eh, sedi v klopi. Moja pravica je, da samo odločam, za kakšni sosedski živim. Ne? In zapravo, to je značilno sodavnih predsodkov. da grejo štric za tako na vides, eh, libertarno govorico. In na to bomo zelo pozorni. Do tega upam, da, nam bo, da bo čas dopuščal, da bomo eh, prišli do tega tudi. Torej, predsodski se kažejo na netolerantnem, nesreštljivem odnosu do drugih in drugačnih. Postanejo neuvrašljivo vzadje in opravčino za našo diskriminatorna dejanja. Vodijo naše seznavanje sveta, popačijo to podobo sveta in eh, vodijo naše delovanje in polarizirajo svet. Ne? Svet na tisti, ki ga je sprejeman in svet na tisti, ki ga ne Ne maram, ki ni vreden. Ne? In problem, zakaj je to? Zato, ker vodijo predsodke močne, mo, eh, predsodki so vodeni predvsem z našimi čustvi, z našimi emocijami, ne? kot sem prej ne začetko rekla. predsodki lahko iz stereotipov tako, da se tem mentalnim schema pridružijo emocije in te emocije so potem neke vrste motivacijski mekanizem, ki želijo delovati. Ne? Recimo, eh, Če je pujs v našem bloku, če jaz mam kategoriziram svet na pujsa in ne pujsa, slovenca in neslovenca. ne, ne, potem s tem, da svi nisem namenova rekla pujs, ne puj slovenec, ne slovenec, ne, ker, ker smo včasih veliki pujsi, mi slovenci, ne. Uh, uh, glavnem uh, če mi tako uh, kategoriziramo svet, Potem obstaja tam poleg nas, slovencev, ali pa nas, žensk, ali pa nas, ne vem, intelektualcev, ne, ali pa nas, ne vem, ljubljančev, še nekdo, ki ni ljubljančan, ki ni slovenec, ki ni ženska, ki ni intelektualec, ne, in Ko, ko je k vse narobe, ko sem nesrečna, ko sem jezna, ne, je tako prirokita, tako imenovan zunani drugi, ki ga naredim za mojega sovražnika, ki ga naredim za krive vseh mojih nesrečnih težav. In to je najhujši, prezaprav, mehanizem. Procedki so zato tako tatovratni, ker navidez tako, krasno uredijo svet in moje težave. Vedno obstaja nekdo, ki je lahko kriv, da nam ne gre dobro, da nam ni dobro. Ne? In zanimivo, v 70 ih letih je v Nemčiji šel jim krasni zbornik eh, na temu predsotku, kjer krat, avtori, znani avtori, če boste šli kaj družboslovje, šte delati, boste videli, čeprav so že starejši, pa vendre klasiki, Horkheimer, Mičarlih, govorijo o tem, da so predsodki pomankanje življenske radosti. Predsotki so posledica zavisti. Ne? In zavist, je najmočnejše čustvo, ki vodi v formiranje predsotkov. Ne? A razumete, ko za jaz ne uživati življenja, ko mi je, ne, ko mi je, ko, ko, ko, ko nekaj narobe, ko me nekako vse jezi, potem sveda začnem zavidati tistim, ki, ki živijo dobro, ki živijo srečno življenje in če so tisti, ki živijo na vide ki se mi zdi, da živijo srečno življenje, drugačni od mene, pol ni vrat, da so oni krivi za mojo nesrečo. Ne? A razumete? Potem so oni tako priročen sovražnik eh, sovražni za to, da nam Apliceram uh, apliciram vso tisto moj, moj gnev, mojo jezo in mojo nesrečo. Lepo pokaže to tale, tale anekdota, ki jo zelo rada nekako povem, uh, ki jo poznate v raznih verzijah. Ne. Recimo, da ima takole verzijo. Uh, Gre slovenc pa sreča tam pod, pod, um, pod um, slivo leži en cigar, brom, ne. ne in reče slovenc, kaj pa te ne ležiš? Ne? In reče cigan, rom, uh, zakaj pa ne? ne? Kaj pa naj bi? Ja, delat pet. Ne? Ja, zakaj bi šel pa delat? Ja, zato, da boš zaslužil. Zakaj bi pa zaslužil? Je zato, da boš pod poclivo ležal in užival. Ne? A razumete, to je recimo ta v nek način običajno tipična reč, ki jo mi rečemo tisim. Ne? Oni uživajo, ne? mi pa moramo, mi se pa matramo, delamo, na, na, na, in še take reči. Ne? In zanimivo je, da tistim drugim, ki Zavidano, vedno pa govorimo o tem predsod, ki so vedno zvezani s tem, da nekdo pa nekaj ima, pa ne zasluži tega. Ne? In predvsem ima užitek, pa ne zasluži tega. Značilno je recimo ne, rasizem, ta trpovratni rasizem odnoze črnicov. Kaj je bilo, kaj je po tisto, kar, so, kar, kar je v teh fantazmah vedno prisotno? Črnici, majo so zelo potentni. Ne? To je bilo, vedno je bilo zvezano. Aha, črmci so zelo potentni. Ne? In recimo sem brala da ne vem, ki v enem intervjuju, češ, aha, obami se bo sigurno nekaj zgodilo v Ameriki, ne bo dolg časa vladov, ker je, je um, črn in je lep in vse ženske jurijo za njim in američani postanejo vedno bolj impotentni in ni brak, da ne bo nekdo se najde, ker bo videl, da je ravno oba za vse njihove neseče in tako dalje. Ne? No, torej, problem predsotkov je, da vsebujejo vrednotne pomene. To pomeni, da vrednostno diskvalificirajo tistega drugega, ne? da ga razvrednotijo. Tisti drugi ni nič vreden. Ne? In ko, ko, ko, ko postane nič vreden, se za njega lahko obnašamo kot do nič vrednega bitja. In to je problem. Potem je pa to opravičilo za to, da rečemo, aha, če je on nič vreden, smo mi več vredni in ker smo več vredni, si več zaslužimo. Mi lahko uživamo, ampak ne. V tem smislu je problem predsotkov. In kot sem prej rekla, in sovraška sta motor predsotkov. ne. Uh, problem predsotkov je, da sicer se to lahko pokaže na navidni, na, na zelo nedožni način. Ne? Poglejte, mi predsotke najdemo v anekdotah, v šalah, o govarjanjih, poznamo predsotke o bosancih, poznamo predsotke o ljudeh z duševnimi težavami, poznamo predsotke o blondinkah, pa o ženskah, pa o policajih. pa tako naprej. Zdaj vse te predsotki oziroma šale. No? In te šale so na videre zmenevanje. Stalno povdarjenih šal pa sveda že na tem nivoju recimo zniža vrednost iz tega drugega. Ne? Jaz se spomnim, ki sem je enkrat v Ameriki predavljenje pa o mladih, po raziskavah, pa tako naprej, pa sem rekla, pa smo prišli, do tega ne vem kako, ne? kakšne so tipične šale pri nas v Sloveniji? Ne? Tipične šale pri nas v Sloveniji so dobro v Sancov, to so najpomembnejša migrantska skupina v Sloveniji, ki prihaja v Slovenijo na delo, kot pridejo recimo kakšni pol v Ameriko, potem druga v o, o, o, o ljudjeh z dušenimi državami in tretja o policaji. In vgledajo študenti in reče, zakaj pa v Torej, sprejeli so, so o migrantih, sprejeli so o ljudi z duševnimi državami, ampak, ker je pa policija prav zelo državotvorna, tako kot vojska, ker je Amerika taka domovinska država, se jim je pa zdel, halo, policaj, pa res, treba meti, pa res ne vemo, kakšna država, saj da imate šare in ogovarjanje o policajih. No, ampak, vedite, tako se polim, kaj pomeni to? Tista skupina, ki ne prestaja pod pododavam teh, teh šal, ki pridejo prve faze, torej gre za to, da najprej potekajo na nivoju oboavljanja. Če mi kar naprej govorimo o tem, potem pride do druge faze, do izokipanja. Ne Neka skupina postane sumljiva, postane neka neprijetna, nima nočemo na individualnem nivou nobenih opravkov z njo. Ne? Uh, te dva Ta dvanekanizma ugovarjanje in izogibanje na individualnem nivoju, zbira, da je zelo nenevarno. Ne? Torej pač moja individualna reč je, da jaz govorim šale dice in tako naprej, ali pa da samo obočem, sem prej rekla, s kom se družim, pa s kom se nočem družim, pa s kom ne bi se moj sin ali pa poročila, ali pa ne poročila, ali pa s kom ne bi se sedel in tako naprej. To je moja individualna pradica. Ampak problem je, da hitro presežejo ta prav. Ne? In tretja stopna je diskriminacija. Diskriminacija pomeni zmanjševanje pravic na družbenem, na socialnem nivoju. Da, zapravo, skupina zaradi tega, zaradi svoje značenosti. Teže pride do nekih normalnih eh, državljanskih pravic, kot je. Teže pride do službe, teže pride do bivanja, teže pride do eh, izključena iz nekih elitnih krogov, ali pa teže je trokave, to, rono no in tako dalje. Ne? Diskriminacija pomeni, torej, kratenje pravic določenih skupini ljudi. Naslednja stopna diskriminacije je nasilje. Ne? Nasilje je lahko smeta verbalno, sovražni govor, ki ga reproducirajo mediji, ki ga reproducirajo, jo, ne vem, politika in tako dalje. Seveda nasilje lahko pride tudi v fizično obračunavanje, če pridejo take razmere. Ne? Do fizičnega obračunavanja in konc konc v zadnja genocid ko fizično priračunavnje pomeni ogroženje cele skupine. No in v zgodovini vemo, kako je iskra potrebna, da pride do, do, do, od, od izogibanja do genocida. Ne? Poglejmo, antisemitistične, antirasistične gonje in tako dalje. Ne? E, in seveda e, socialne zavračanje, izogibanje, diskriminacija ima resne posledice za Ki so jim te pravice kratke, Izgube položaj v družbenem redu, za socialne zavrnjene, oni, ki pravzaprav nimajo enakih možnosti in možnosti za uveljavljanje. Potem, to se poznajo na njih osebno, izguba samo spoštovanja in dostojanstva. Jaz sem loser, jaz sem nekdo, ki vsi pravijo, da z mene nič ne bo, ali pa vsi pravijo, da, da, da nič ne verjam, da nisem nič vreden, moram prikrivati neke podatke o svoji geografiji, o svojim socialnem izvorima in tako naprej. Ne. In eh, eh, običajno pride do tega, da to spremen vase, ne, da pride do zmanženih, pri družbeno oškodovanjih skupinah pride do zmanjšanih družbenih in osebnih aspiracij. Iz njih nikoli nič ne bo in potem, kar men to kar govorijo, jaz spremen to tezo, pa rečem, jaz sem tisti, ki iz mene nikoli nič ne bo. In potem seveda se dominantna skupina redijo s dominantna skupina ima svoje, ima, ima svoje dominantne pravice, prikrašena skupina izgubi pravice in navide se vse lepo in prav. Uh, in pride do tega tako imenovani self-fulfilling prophecies. Uh, samo izpolnijočih se napovedi. Pomeni, tista prikrajšanja skupina začne delovati tako, kot si narekuje dominantna skupina in se zdi, da je vse v redu. Uh, mi ne, Romi se ne učijo, ne hodijo v šole, niso izobraženi, ne delajo, ker, im, ker mi zapravo govorimo o tem, da so ne izobraženi, da se ne učijo, da močijo delati, da so nemarni, da so umazani, da so in tako dalje. In kar, kar naprej to ponavljamo, to lajno, potem se prizveto samo izpolnijoči in se napovedi. In no, oni so res tisti, ki nič ne morejo, ki nič ne... Tako, jaz to nič ne znajo, ni in niso odgovorni, namarajo delati in potem so, da tudi sami spremejo tudi te zase. Inneč ne moraš, vse življenju inneč ni, mama pomagaj in tako naprej in eh, potem starši hodijo v krok, pa iščejo priložnosti. Ti pa to misliš, pa misliš, da neče ne moreš v življenju, ker je kriza, ker so stvari tako eh, grozne, ker in tako naprej. In vse, jaz način znam, to sem jaz eh, spraševala eh, eh, eh, naenkrat, sem bila tudi ben, no, mislim, da nekje v Šiški ali še vidim na, na gimnaziji, pa smo govorili o tem o tej dolgem, o, o mladosti, o tem podaljševanju mladosti, o tem, kako mladi danes uh, vedno del časa ostajo doma, pa se predpustijo, kde nad staršim, pa, pa so najboljši zaupniki starši, pa tako naprej, pa so rekli, ki so so napadanje, kot da jih napadali, pa so rekli, jo, so vedel, vam je lažje, mi pa nimamo nič, pa noč ne moremo, jaz nekaj, kako čakite, kako nam je bilo lažje? A vam povem svojo osebno zgodbo, sem rekla. Jaz sem v tretjem letniku fakultete, ker sem se vozila na fakulteto, pa mi je bil tega vozla kanja dost, pa sem je zdel, da nikjer nisem zares, ne, niti na fakulteti ni tem okrožju, niti doma več in sem se preselila, ker, ker mi starši mi so hotno plačevati, ker so rekli, vse se lahko vozaš, uh, sem šla živeti, ker ni... Um, Pač neki mlajši ženski, ki se je ravno kar lučila, imela je večje stanovanje, imela je otroka starga tri leta in je rabila eno študentko, ki, ki da sobo, zato da zjutraj pelje deklico v vrtec in pa da je kdaj z njo, čez boli, oziroma da je zvečer kdaj pri njej, če je ona odsotna. In jaz sem to sprejela, tako sem je del super krasno na konu, sem bila, ko sem, kaj sem uh, bila sama svoja, pri svojih 21 leti, šla v doma, bila sama svoja, se na svoje noge postavila, sama začela za sebe skrbeti, sama začela denar služiti za sebe in sem je zdel, v svet je moj vse zmorem, ta občutek, vse zmorem, vse bom rešila, vse bom naredila. Ne. In so rekli dijaki, ah, to pa ne, ne, tako pa ne, mislim, pa to pa moram sama praviti, pa moram sama kuhati, moram sama, kuhat, sama sklipiti. Ja, seveda, to moraš. In zdaj se odloči. Ali se za svobodo in autonomijo, ali se odločiš za varnost in za odvisnost. Tvoja odločitev. Ampak odločitev je tvoja in imaš jo. Ne misli, da je nimaš. Imaš jo. Vsak, da ima. Želimo Ži svetu. No, skratka, uh, Pejmo se vrniti nazaj k, k ne. K, torej, problem predsotkov je problem tega, da se tisti drugi začne identificirati s temi našimi predsotki in začne tako delovati, kot mi uh, uh, na, ga nagovarjamo, in nekaj, da se zdi zapravo vse v redu in prav. Ne? To pomeni, svet je normal, tam obstajajo tisti drugi, ki so nemarni, tudi obstajamo mi, v duševnih bolnicah obstajajo duševno bolni in tisti, ki smo zunej, smo potem duševno zdravni. Tam obstajajo ženske, ki so take in take, ki so intuitivne, emocionalne, zato smo popolni fanti, ki smo močni in agresivni. In vse, da pomeni to, da mi moramo biti močni in agresivni in da, da, da, da moramo to potrejati in tisti drugi partikularni subjekt sprejme to tezo v svoji nemoči, ne? Uh, uh, ta za pravo um, uh, namen način um, je vsak krog, socijalnega izključevanja, predsotkov diskriminacije in socialnega izključevanja povezano na to tako normo pravičnosti, ki v tej neoliberalni nemkozmu sodeluje tako. Vsakdo dobi, kar zasluži. Vsakdo je svoje sreče kovač. Ne? Je, sveda, če je svet tak, da je sem svoje sreče kovač sam, prav, samo ljudje se rodimo na različnih uh, stranih planeta uh, in pravzaprav si nismo sami izbrali rojstva, nismo si sami izbrali svoje družine, svoj socijalni svoj svoje rojstvo in to ni nobena pravična družba, če rekojem, naravno pravična je pravična, v osnovi ni, ni pravična. Uh, uh, torej, diskriminacija vodi do stigmatizacije oziroma do stigme, Stigma je pa zapravo nek poseben psihološki mehanizem, ko se tisti, ki ga kar naprej odrivamo, označimo, kot smo spreme sprejme ta svoj manko in se začne tako obnašati. Ne? in sprejme in to svojo uh, znamenje, če bi rekli. Stigma je pojem, ki izvira iz antike in sicer takrat so stigma označevali, so, uh, stigma so gleda ki so jih žgal, sužnje, uh, uh, zato da so jih od normalnih državljanov. Pesete v antikih so bili državljani samo svobodni ljudje, služni so bili nesvobodni in niso bili državljani. Da so se pa od državljanov, so dobili znamenja. Tako kot so, recimo v koncentracijskih taburiščih uh, uh, uh, judo muž dali znamen roke in s tem so jih učili, ali pa jim dali uh, uh, torej zvesto in tako dalje. Ne? Skratka, uh, Stigma je potem torej neko znamenje, ki ga predamo tistim drugim. Ta znamenja so lahko vidna, jasna, prepoznalna. Znameni je lahko slepota, gluhota, lahko je poškodovanost, lahko je kljuka spnozbo, reče, a kaj pa si živ, ne? Lahko je barva las, blondinka, lahko je eh, primek, lahko je ime, lahko je eh, starost, lahko je spol, lahko je vera, religija, lahko je regionalni socijalni form. Ni konec, ni konec teh znamen, ki jih lahko dajemo drugem. In zanimivo je tole namreč. Stigma znamenja niso prihranjene samo za nekatere. Mi imamo predsotke, nevrheten diapazon predsotkov. In problem je, da se stigma lahko vrne. Nikoli se se ne da raditi tako, da se da svet se razli na omeni, Umaramo, pa nas, smo tu. Lepe. Mi lahko še tako zapiramo ljudi z duševnimi težavami v, v, v duševne bolnice, pa si no moramo zatiskati učitek, kdo pa kdaj, pa kdaj, kdo nima duševnih težav, če je izne bolnice ne? in tako dalje. Ne? Skratka, uh, kot je ja rekel en znan uh, uh, držboslovc, teoretik v 60-ih letih, stigma je nekaj, kar lahko doveti nas, kogarkoli izmed nas kdorkoli izmed nas je lahko kdajkoli je v situaciji, da je zaradi nečesa označen. Mi se ne šoperimo, da smo slovenci, ko gremo malo, um, 150 km čez je konc tega našega šoperljanja, smo pa mi tisti drugi, ne? a razumete? Ne? In gre za to, da na enkrat si ti na oni strani tisti drugi. Ne? In če se ne bomo zapravo opirali pod sodkov, potem seveda smo v proložaju, lahko hitro mi na tisti drugi strani. Stigma deluje kot pričakovanje v interakciji. Stigma deluje tako, da se jaz, kot stigmatiziran posameznik ali posameznica, začnem obnašati v s svojo stigmo lahko. To je ena. Namči stigma je neka oznaka, ki je vedno prisotna ne, v medsebojnih odnosih med ljudmi. In zato, ker je za stigmatiziranega težko to prenašati, Vse seveda obstaja več strategij, kako, kako preživeti s stigmo. Ena izmed strategij je, ki je zelo naporna, je biti nor normalen za vsako ceno, ne? da prikrivaš neke svoje podatke, zato da ne izgledaš drugače. Razumete, poskušamo prikriti neke svoje manjke, neke svoje podatke iz biografije, ker je tako imenovana normalnost. Je lahko očinkovita, če stigma ni vidna, objeljem pa je sveda, da treba kar naprej neko igroštila, da ta stigma ne prida na dan. Ne? Da se nikjer ne izkaže, da misiti ti to, kar, kar, kar se predstavljaš, da si. Ne? Torej je naporna in malo činkovita. Druga, njena sprotna je, da preuzamem to stigma, da rečem, no tako kot sem preve rekla, če si govorijo, da iz mene nikoli nič ne bo, pa, pa nič ne bo. Ne? Preuzamem to negativno identiteto. ne. Šele tretja eh, strategija je bolj uspešna in to je eh, eh, strategija, ki govori o tem, da, da predelam, da, da razumem, kaj, ne, kaj drugi hoče s tem men povedati, Kaj to pomeni? To pomeni, da pridem do resničnega sebe, da predelam to stigma in pridem do resničnega sebe. Če to naredim, potem mi to da neko dodatno moč. Ljudje ki so šli prek svojih stigam, so bili v življenju najmočnejši. Poglejte te zgodbe, različne zgodbe različnih ljudi, ki so imeli v svoji biografiji neverjetne težave, od fizičnih težav do duševnih težav do socialnih težav in so uspeli premagati in uspeli so svoje sami uresničati. Torej, na nek način je prebojče stigma predvsem to ne se udati, ne se jih prepustiti, Uh, raz, uh, Razmisliti, kaj pa zapravo drugi hoče s to stigma in na nek način uh, trmasti ustrajati na svoji poti. Izbrati svojo pot in, in na nek način sanjeti in uresničiti svoje sanje. Torej, posledica diskriminacije, ne, torej to so strategije, kako se boriti proti stigmi, posledice diskriminacije so zelo, so zelo hude in vsežejo zelo globoko. Recimo, prve raziskave, ki so jih opravili že tam v začetku, tam v 50-ih letih v Ameriki, recima en znan raziskovalec, tu ga omenjam, Kenneth Clark, ki je bil sam črn, psiholog, raziskovalec in je delal raziskave na otrocih v otroških vrt. In je ugotavo, da določene predsotke otroci usvojijo že v zelo zgodni starosti. Po treh letih je ugotavo pri otrocih že rasne predsotke. Recimo, ena izmed njegovih raziskav je bila tako. Otrokom v vrtcu, belim in črnim, je dal na izbero punčke celuloidne. Ne? In punčke so bile črne, punčke so bile bele poltine. In ugotovilo je, da um, um, um, Vsi belski otroci so izbrali belo punčko in čez 70% črnskih otrok je izbrali belo punčko. To pomeni, tudi črnski otroci so svojo pol že definirali kot nespremljivo. Zavinjivo je, da sem izbrala pred kratkim, da so v Ameriki ponovili to raziskavo in da je raziskavo pokazala, popolnoma polnoma drugačne podatke priprosto ni bilo več razlik. Ne? Torej, gre za ta podate, kaže, da razni stereotipe, predvsem predsotki dočrnicev, niso več tako diskriminatorni, da bi se otroci troci počutali drugačno. Torej, veliko raziskavstvih po novini so pokazali, da ta ponovitev raziskave pokaže, koliko smo na tem področju se spremenili in naredili. Ne? Potem, recimo, zanimive v 70-ih letih so se množile raziska, raziskave spolnih razlik, ženske študije, ki so, kaza, ki so delale, kako reagirajo fanti in dekleta. Ena izmed zanimivih raziskav, raziskav, ki je bila veliko predciterana, je ena je raziskovalka eh, Marina Horner. Delala je raziskavo na študentih medicine in je dala... Eh, oziroma študentom, dopisovati zgodbice. Ne? Zgodba je bila takale. recimo, Ana je bila, oziroma, recimo, Ivo je bil po prvem semestru študija medicine najboljši v razredu, potem pa. Dekleta so pa dobila zgodbo, Ana je bila po prvem semestru študija medicine najboljša v razredu, potem pa. In kaj se je vkazalo? Večinstve zgodbe so bile take. Ivo je, sveda uspel, bil je najboljši v medicini, na gen, postal je slavni kirurg, imel je dosti odnarja in uspeha in tako naprej. Zgodbe, ki so to poprečil, kakšne. Ana se je v pomoč vsem drugim, pomagala je, da so bili, da potem se je poročila in imela otroke. Ne? O njeni uspehi, njenem karjeri pa nič. Ne? In potem, ko je raziskovala Dalje, je videla, da bo zapravo dekleta izbegla ta zgodba o Ana, tam v 70. Redi, pa v njenem uspehu, ne? da kako pa zdaj nadaljevati. Če je Anja po prvem semestru študija najboljša, potem bojo pa v bosu minanjo, potem jo bojo pa izključili. Zato je morala razredi neke druge ne? e, e, sposobnosti. Torej, postala je zelo... E, da in tako dalje. No je tako namenje eh, eh, Marina Hodner označa kot strah pred neuspehom. Torej, strah pred neuspehom je eh, občutki manj vrednosti, občutki neadekvatnosti, strah pred uspehom je značilno za prikrašanje skupine in iz tega pride razvoj na moči, Ko imaš občutek, da, da iz tega nikoli bo, da ti nič ne moreš, da ti ne moreš natipiti nek preboj, potem prizaprav sprejmeš kot, kot to predstavo, je sem tisti, ki nič ne morem. Ne? In potem ne naprej, potem si ne zamišljaš naprej. Noj tako prijedi od tega, o čemer smo že govorili, do samo o svojovčih obnašanja. No Noj bi sveda lahko govorili o politični in ideološki vloge stigme, pa smo za besedami ste lahko že razumeli, kaj sem vam hodila povedati. Torej, uh, Že prej sem da predsodki in stereotipi niso samo psihološki mehanizem. Predsodki in stereotipi so ideološki mehanizem in demo hitro stele teze. Predsodki so orodje v moči in oblasti, in ne samo m, m, m, psihološki fenomen. Če bi pri samo psihološki fenomen, ne bi nikdar dosegel takih razsežnosti. Če ne bi bilo v Ameriki težna, da se črnce od strani iz pozicij družbene moči, ne bi prišlo do rasizma. Če ne bi, in tako dalje. Hočem reči, če ne bi mela dominantna skupina, te potrebe, da ohrane zase pozicije, ne bi prišlo do, do tih zapravo razlik. Ne? Potem bi predsotki zgubili svojo vrednost. Ne? Predsotki so sredstvo pozicioniranja skupin ali kultur. To pomeni, pozicioniram se kot privilegirana skupina, mi evropejci, mi uh, slovenci ne, ne, uh, in, in uh, tam mi, pa, mi ki, imamo neke, ki smo neke več, ki imamo nekaj več tradic in tako dalje. Ne, predsotki imajo ekološko funkcijo opravičevanja lokalnega, respektovnega, družbenega reda. Vedno bo, ne, ta opravičevanja se lahko v tem smislu. Vedno je bo tako, da so birevni in bogati. Vedno je bo tako, da eni so taki, drugi so drugačni. Vedno bo tako, hm, vloga ženskih da so matere in skrbnice in terapeutke, vloga moških je, da so boditeli in tako naprej. To je pri zapravo pričevanje tega sveta tasla kot je. Predsotki imajo pomembno nadzorovalno funkcijo nadrujemo tiste druge, da nam ne ujidejo, da ne mrtijo nekaj, kar ne pripada, ne? da ne vzamejo nekaj, kaj ne pripada. Ne? Predsotke producirajo sovrašni govor. Zdi se, da je ta neslištil govor do tistih, do katerih so usmerjeni predsotke upravičeni. Mi lahko smeljamo nekoga z, z um, Petrom, z, z uh, Črnuhom, z Ciganom in tako naprej, ne? nekoga, ne, pa bi kaj svi in kaj, ne. Torej, ne, torej to je upravičeno, nekaj drugega pa ne upravičeno, torej sovražnjega, ki vsedbuje nasrpnost, izključuje, on je medkulturni dialog. Uh, Na hitro še uh, o sremonjbah predstotka v dolgnem svetu, pravzaprav bi to moralo biti največ glavna tema. Namreč, uh, tako, kot smo se pri mnogih drugih stvarih, Uh, pa zapravo mislim tam nekaj po drugi svetovni vojni ko se izdel. Aha, zdaj pa na pohodu demokracija, človekove pravice in tako dalje, zdaj smo pa iz, izrinali iz sveta take stvari, kot so nasilje, predsotke, sovražnosti in tako dalje. Recimo podobno je, kot je bilo z nasiljem v družini. Dok časih, ko se je začela družina spreminjati v promisijuno, je pravzaprav na nek način se kar na to vezal, aha, zdaj pa družina to je nisilna, zdaj pa ni več nasilje v družini. Doklar ni se začeli, recimo, predijatri z ravnike ni res, poglejte, Se srečujem s pretepenimi otroci in s pretepenimi ženskami. Ne? In ni res, da je nasilje iz, iz, iz, izrinjeno, ni res, da so predsodki izrinjeni. To so tako močni in trdovratni mehanizmi, da moramo biti stalno pozorni, da se nam vedno znova ne, ne vračajo. Ne? Ne? Recimo, zdi se, da smo v 70-ih, 80-ih letih rešili probleme na pravnosti spolov. Novežji podatki kažejo, da se pravijo. Da, da, da, da se ženske teže zaposlujejo, da, da, da so na nižjih delovnih mestih, da imajo nižjo plačo. Poglejte, kaj se danes dogaja v Sloveniji. Delavke more, delavke borenja, delavke v merkatorjih in, in v Na no, vseh nižjih delovnih mestih so delavke, so ženske. Ženske so postale novi proletarjat. In zakaj je to? Zaradi tega, zaradi spolnih razlik, ker so si dečki lepo, prezaprav old, um, old, old club boys, lepo razdelili položaje, razdelili uh, finance, razdelili pozicije in prezaprav pustili tiste, uh, tiste na nek način področja, ki so tipično ženska, ah, se ženska ni treba delati, se ženske berpele, se in tako naprej. Ne? To je to. No, skratka, uh, Kot vse druge stvari, tudi ugotavljamo, da predsotki žal ne izginjajo iz naše življenje. Je pa prišlo do velikih sprememb na področju predsotkov. Namreč prva sprememba je, da klasični predsotki izginjajo in se prenašajo na druga področja življenja. Če smo v Ameriki ugotovili, da novejše raziskave kažejo, da ni več predsotkov do črnicev tako močnih, da otroci ne izražajo več teh rasnih predsotkov, to ne pomeni, da predsotkov ni več. To pomeni, da se predsotki slobijo na druga področja življenja, ne? recimo močni predsotki do debelih, do kadilcev, do gejov, nesklik, uh, in tako dalje. In zdaj, sveda kaj se dogaja? V Ameriki je jasno, imamo zelo... Um, Če kdaj gledate kakšne večji ali pa poznate, boste videli, ta procent zelo debelih ljudi ne? se veže debeli, niži, nižji socialni sloj in tako imamo spet novo kategorijo ljudi, do katerih so osmerjeni predsotki. Nižji socialni sloj, ki je tako razgodnoten, potem, potem se pa na to vežejo še te prehranske, motne in tako dalje. Problem današnjega časa je, da, se, da so ti predsotki taki, da, niso, da, da se ne morejo več identificirati vse z njimi. recimo, poprejte, če imamo rasne predsotke, potem so to predsotki proti črnicem. In, in se črnci lahko tem upre, uprejo. Če imamo predsotke proti, recimo, kadimcem, kako ne se oni identificirajo med seboj, pa rečejo, dejmo se upret. Torej, prinašajo se na druga področja in izražajo se na drugačni očin. Tako imenovane tričave predsotke e, zamenjujejo, tako imenovane subtilni predsotki. Predsotki se danes ne izražajo več tato, da, to, da kamenjamo, kamenjamo tistega drugega, ampak z vrste hladno distanco. V smislu, nič nimam proti nim, ampak ne. Mene nič ne briga, a se oni živijo, a dva človeka živi ta heteroseksualca eh, skupaj, ampak ne, ne boste pa imela iste pravice. Zakaj bi se pa one dva poličila? To so novi predsotki. Ne? Kaj pa konc, konc pa v vsega mene briga? A meni škodujejo? Kaj pa mredijo kje slabko v družbi, če oni tist pildek potpišejo, kot ga mi? V pa problem? Ampak mi se počutimo pravzaprav tisti, ki lahko sodimo o tem. In bomo šli na referendum in bomo vsi odločili o tem, ali se neplodne ženske lahko oplodijo uh, umetno, ali lahko uh, ga in lesbike se poročijo, ali čigav problem je to? Nikol, je naš. Ne? In mi se pa čutimo upravičeni o tem odločati. Torej, novi predsotki se kaže v njega vrstah klarnih iz izogivanju na sovraštva uveljavljati se neke vrste prikrita simbolna diskriminacija nas proti odkriti. Mi ne govorimo več ne vem, gay and lesbian rouse, mi samo rečemo nič noče ne mediti z njimi upravka. In to je zapravo še bolj prikrito, zato, ker, ne? ker se zdina vidi ni nič, no vidi sem jaz, toleranten. jaz sem tolerantna oseba, ne? tako kot govorijo, jaz sem zdaj nekaj samo v moji bo pa, tako kot bomo mi želeli, ne? a razumete? Ne? Uh, torej, um, odklonirni predsotki, uh, hladna distanca, simbolni predsotki, to je tisto novo v sodobnem svetu. Uh, no, to smo že rekli, da končujemo, upravljanje prostora stigma, vsi se lahko znajdemo v vlog drugega, drugačnega tujca, in zato je pa zapravo problem to, da bi se morali na nek način zamisliti Tisti, ki so stigmatizirani in znajo to stigmo, Sto to stigmo upravljati, pravzaprav v prednosti, naučiti za nekih strategij, ki jih drugi, ki se počutimo zavorovani v tem našem uh, lastnem svetu, nimamo. Uh, zaključujem, pre, zaključujem s tem, s to tezo, da je medkulturni dialog način preseganja predsotkov. Namreč medkulturni dialog je dialog, je komuniciranje, je stik z drugimi in drugačnimi. Ko rečem medkulturni dialog, ne mislim samo dialog s tistimi drugimi kulturami, ki živijo, ki, ki, ki govorijo drugačne jezike, ne. Ampak do medkulturnega dialoga lahko pride v vaši družini, ko se, ne? Do, do predsotkov lahko pride v lastni družini, do neke vrste, ko starši ne razumejo več odraščenočih otrok, ko, ko otroci ne razumejo več starih staršev in tako dalje. In kaj pomeni medkulturni dialog? dialog? Medkulturni dialog pomeni postaviti na pozicijo drugega in videti njega z njegovimi učmi, uživeti se njegovo kožo, njegovo vlogo, sprijeti, pravzaprav, odpreti meje našega sveta. Kadar smo v stiku z ljudmi, ki živijo drugačen življenski in imajo drugačna stališča, se lahko spostavi medkulturni dialog. In medkulturni dialog zahteva upoštevanje razlik in kontekstov, ki so povezani s temi eh, razlikami. Medkulturni dialog je zahtevan, se za srečanje ali te različnosti in drugačnosti. Ne? Je preizkus sprejemanja različnosti in drugačnosti. Ovedem pa tole, prosim zapomniti se, to je moja zadnja teza. Obenim je pa medkulturni dialog znevnjubljiv, ker omogoča pretok različnih znan, izkušenj, tradicij, vrednostnih in življenjskih orientacij. Viti prijatelj stik z drugim, to sami vidite, recimo, ko v stik s kakšnim tujcem, ki ga sprejemate, ne? Recimo, zelo fino je srečeti se z enim pa z njim govoriti, pa videti, kako on živi, ne? Poskusimo to na tudi s tistimi drugimi, ki so tu in zdaj, ne, pa bomo videli, da se tudi od njih lahko nekaj naučimo. Za konec so maj na moja osebna zgodba, še, ko sem že začela s osebnimi zgodbami. Jaz sem zrasla, moji prvi sosedje, moja otroška druščina so bili tri aglokonemi otroci, ki so živeli v prvi hiši nasproti nas. Tri aglokonemi otroci, pri čemer je bila zadnja deklica še duševno, močno duševno prizadeta na naslednji hiši je pa živela ena deklica z Dalmovim sindromom. Mislim, recimo, če kaj sem hvaležna mojim staršem, je to, da mi nik, nikdar niso rekli, ne, s temi se pa ti ne boš grali. Nikdar niso rekli. Prezaprav je bilo tako samo po sebi umeljeno, da, da so bili to naši prvi sosedje in da je to moja prva prijateljska otroška, druščina, s katerimi smo se podelili tam po, po raznih dvoriščih in travnikih in tako naprej. Ne? In kaj, kaj bo, če smo se hodili igrati, smo se mi morali, jaz, moj brat in ta druga soseda mogeli učiti jezik, kako In mi smo se učili kretanja, naučili smo se od njih kretanja in smo zraslo bilingvalni, s tem jezikom in s jezikom kretan. In pravzaprav je ta izkušnja, ne, je nič ni škodovala mojemu osebnemu razvoju nasprotno, pravzaprav me je naučila, kaj lahko pomeni, Naučila me je živeti z različnimi, različnostjo in drugačnostjo. Ne? Recimo um, ta deklica, ki je imela še, ki je bila še, močno duševno prizadeta, je, ko je začela prahajati v puberteto, je začela dobivati napade, agresivnosti, ni govorila, mislim, in zanimivo, samo jaz in moj brat sva jo lahko ukrotila. Eno posebno grimaso, eno posebno čustveni zraz sva morala narediti, da sva jo ukrotila in recimo, ko je ona popesnila, ko doma so hodili po naju, ne? da sva, pravzaprav, stokretno s tem izrazom na obrazu se je ona pomerila. Poglejte, kako subtilna govorica je to, kako subtilna komunikacija je to. In ja sem se, pravzaprav, ob tem naučila, razumete, spoštovati te različne uh, različne um, načine življenja, različne vidike, to je tak subtilni. recimo, ne? in konc konto kont smo bila tako ponosna, kot mehna otroka, da smo mi dva sposobna komunicirati s to deklico, in da so starši nemočni, drugi so nemočni, dva pa obvladava to sposobnost, da njo, zapravo, in da smo, in da, da čutimo na nek subtilen način, čutimo to povezanost, ki jo Kje ona ni znala izražati, ne, čutimo to močno emocionalno povezanost. In vam povem, izjemno, kjemno sem dobila iz tega druženja, iz te druščine. Hvala vam za pozornost in prosim za...